الله الرحمن الرحيم وايما رجل كان اوسق نفسا واوسع نسمه دا شاسه ذکر کوي چې فاخرت کې د احساس په اعتبار باندې دا واقع حشریو د احساس په واره کې با لکه سم چې دنیا کې خلک مختلف دی نو د قشانې به د هغې احساس باره کې هم خلک شوي مختلف یو خبره دویمه م د چې زونې زونه داسې دي چې د هغې احساس باره کې دنیا کې هم خلک یو شانې دي نو اخرت کې ب یو شان یاشانې به سفاهمه را ځ لکه دنیا کې پخوانی ځنی قومونو وډیر غټ غټو اغه کې طاقتونو هم سو بیرو تاکانتونو پکې هم ډیرو وجودونه غټ غټو ندا اخرت واقعت حشریه داغي احساس په مری په اتم طریقې باندې کې زکه داغي چې کمندنو ناسمه چې و مزمن د ناسمه مقابله کې ناسمه هم سو غټاوه جناسم او فوروا متشبوحات حشریه اغلب چې کمنو اتم او اوفری د نبی له صلوات والسلام فرمایلی دي چې کم یو قوم اګی له الله تعالی په دنیوي ژوند کې سزاګان ډیری ورکی او کم یو خلق له چې مسلمانانی نو اخرت ته پاګزې زی اخرت ته صلاح شي پاک لارشی. دی. دی. پا کلارش ديوژن یو روایت کې راغلي دي چې نبی عليه سلام والسلام فرمایلي دي چې زماده امت اکثر عذاب په قبر کې وي امت نه مراد چې کومنه امت اجابت دي چې امت اجابت کسه بول شو کو د دین او ګناہوں نشوي وي نو د عذاب په قبر هغه سخت چې کومه ده د قبر هغه سختای او الته بوله سزا ورکی چې اخرت ته پاک شي وي اخرت تزل سو بشوي پاک شوي وي په اخرت کې به بدوي باندې ویاس نهي نو ايما رجل كان اوسق نفسا كم سړي چې کم دنو چې داغه نفس بیر مضبوط او اوسع نسمد او نسمد هغه ډیر 파را خه نفت فت شبحات الحشري في حقه اتم واوفر نو شکل نو د اخرت الاعمال شيکم شکرونه دین په حق د دې کې آتا ما او فري ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی السلام خبر ورکړ دي چې ان اکثر عذاب امتي في قبورهم چې اکثر عذاب د امه د چېکم دنو په قبرونه دي سکي دي قبرونو کې په قبورهم په قبرونو کې نا لکه امور د سرهغ دومه خبره زی ک کويسیې سیزونه داسې دي چې هغې کې به ټول ع متساویوي کا هغه عادیانوسمموودیان دي او ک اومت دی ټول متونو په کي متساویوي لکه د بییاو په چې الله تعالله کم حدایت را لږلی دی نولی سلا سلام یو حدایت دنیاه څکه را وړو دا حدایت د نبی صلی الله علیه و سلم په اخرت کې متشکل شي په حوضي قوسره باندې دا ورو با ټولو ته یو شانتی وي دا رنګي سرته مستقیم شي نو دا متشکل شي چې کمندنو په سوباندي پولیسه رات باندې دا رنګي اعمال شي کم دي نو دچا شکل بدوینځ په شته دغه وو د خورو په شانتی وي چا شکل بد میوجاتو په شانتی وي دا دا جنت دا نعمتون دا بر طول خلق چې کم یو شانتی تیوینی نو آغا ذکر کی وَهُنَا لِكَ اُمُورٌ مُتَمَثَلَتٌ دا غزائی که چه کم امور دی چه او مُتَمَثَلْ کی خود تتصاوان نفوسو فی مشاہداتی ها فی مشاہدتی ها برابر دی طول نفسونو با مشاہده دا غی لکه یو دا غینا آغا هدایت ما المبسوطه تبعث النبي صلى الله عليه وسلم چا خورکړې شوې دي د وجد بیاثر د نبی عليه السلام نه تتشبه حوزن داو متشکل شی تتشبه شی دا هم تشکل شي په شکل لحوز باندې او تتشبه اعمالها المواصات عليها وزنا او چې کوم هدايت باندې کوم اعمال شي وي دي مداريب طول کیږي څه وکي کیږي تول کی کی؟ په ف... وحی الهی باندی و تعلیم الهی باندی چه کم دي شیوی دی زاغی با طول زیاتی اغباد رانی بی و متشکل باشی اعمال دادی هدایت چه کم دنو چه غشیو پا دی باند پیدبار د وزن سره الہ وزن دینا نور شو و تتشبح النعمتو او متشبح باشی چه کم دن دا نعمتونا بمطع من حنیئن کلی خوراکون مزی دار و مشرب مریئن او قااک سیزونه چې کمونه خې ریدون کې مزیدار چینخلي به نه و منکههشه او داسې منکه د دا نکا چې کمدننو جناکي چې د د به خوښي و مل به س وغ ان او جام به ووي چې پق به ووي و مکن به او داسې به با بغلیبه ووي چې د لرې نه بخکاري او ډیرې قییمتی به ورل خروج من ظلمات تخلی ل ناممه چې عجیبه ورا انسان دي دی غنابونه کړی دی ډېری کړی دی, دی, دی, دی په قبر کې مداغ سزا خلاصه نشوه نو ورپسې حشر کې دته سزا مې لاویږي خو ایمانی شته ادم ظلمات تیګنا دا غناونه سو ظلماتو د دې راځدام څه شیدا ظلمات تیری دی نو تی په قبر کې په عجیب عجیب طریقو باندې به خلک د قیامت پر زده غتیرو نسکیږي راوزی چې کوم مؤمنانی او دوزخ ته څه شي لارډ شي نو سبد سفارشونه وانه سي شي راوزي عالم سفارش کړي طالب سفارش کړي امي سفارش کړي دا اولما سفارش کړي پیغمبر سفارش کړي تاسو په سفارشونه بس شي راوزي او ځنه په داسه طریقې چې الله تو مينت کوي کرامو مالو کو دا څنګه لکه نو بیا ملو تا کنه نه सका اپاله کو غو دریو عادت سي په داسه طریقه وانه بس شي راوزي یو هغه موځه کم نه نو تدریجات حیوی لکه حدیث کې چې کوم مسلمان د وورس کیږي راوزی داغه خبره په ورو تفصيل په حدیث کې راغله ولل خروج من الظلمات من ظلمات التخلیته او د پاره د وټل چې کوم نه دا ظلمات د تیرود غړډوالې نه ګناهون نه الی نعمت نعمت تا تدریجات عجيبه ساجيبه تدریجات تی او تخليق چې کوم دنو علاقې نیک او اعمال سره ونې کې عقيدي سره ګونو نسګړي دي ګډ کړې دي هغه تخليق دي تدریجات عجيبه دي کما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجاً منها وان للنفس شهوات تطوارد عليها من تلقاء نوعها زني زني دا شانس په ذکر کوي چې زنو کسانو له خصوصي غونډه کې اون فېګي لګه خصوصی پیکیج صحیح ده که نو دا غید پلیو صورت نوید د اعمال دا غو دا وخله صورت نوې نوې نو څونو کسانو توجه کمونه خصوصي انعامات سکی ملایويږي لکه چې سی خوخې نه غوته وسشي ملاوشي او ځ جنت هغه هوري چدينو او هوري سپینې او سړده چاوي زما سپينه خزانه خو زما څخه نمرنګ غونده سي خوخه نو غله پکې سورکي هغه نمرنګ غونده کې څوک به دا وچار زموږ فټوره غونده کې خواه خیلی لکه پنج بیاانی سکار غونتهې تور چې دما یاه شانې دا چې خوې چې دا چې ور سکار غون بسهله او پهه شانې کې وور کې دا زما خصوصی پکهژونه او پهکی لکه ل نفشهات د هر یو نفس د پارزان له چې مشتحات مشتاد سیزونه دي د هر چا خپل او چا چای چا خو لکه او چ لبی هر کېسه په کاره په کارڅ پهسممه چې چای چې کمو تییاې لکهه د بنییر باي. نیر بابا یو خ د بخې مړرب کې د چې خام خوا به مړي که نهیوالو سار بان سره جمماتته ش را په مخکې کړه خلکو ته به چې کم د نو جومات ک چې چوله کورې ژ په دی جوړ کړی چېماله ترموس چې چې وختي تیارې وختې ممه ومره وختې بان سره ایې نو پووسسې شه اوات انته تواه د وال چاغې پهدا باندې راځیم من قا تتمثل به النعمه ومتمسل کیږي په دې سره نعمتونه او شهوات او فاحشات دو نه ذالک علاوه د مخکینو نه یتمیزوبه ها بعض ها ممباز چې دیوبل نه واغسوي جدا جداوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول النبي صلى الله عليه وسلم نه چې دخلت الجنه ما ولي د چې کوم زو جنت ته وردن نه شومه فاذا جاريه قدما یو جنيه وا هغه چې کوم نه ځ غنمرنګ غونټي وا قدما غنمرنګ وا او لا عصا د کمند نو دا غي سيپت لا عصا چې کمندنو شداغي شونډه د توروالي طرف ته مایلوي او شروعاله پکی ولګه او لا عصا هغه چې کمندنو دا تورو شروع شونډه والا فقلتمات ما یا جبريل اته ما جتال په څوک ټلګه پنجابای په څوک فقال ان الله تعالى عرف شهوه جعفر ابن ابي طالب د جعفر خوخه الله تعالی معلوم واچې د دا جعفر داسې جینې خوخه یې د غنم مرنګ غونتر کې داسې تور اسریشي شونډي داسې غونټې دغه خوخه نو دا یې پیدا کړې دا د جعفر د روندار دی د نبی له سلام ته دا ستا سره روندار دی جعفر ابن ابي طالب چې الله رب عزت معلوم کا غ خوخه د جعفر رضی الله تعالی عنہ د عدم اللوس فخلق له فخلق له هذه نو دا یې پیدا کړه وقول رسول الله الله وسلم او نبی علیہ السلام فرمایلی چې ان الله ادخلک الجنه فلا تشاو ان تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يثير بك في الجنه شيءا الا فعلته مطلب دا چې یو سره جنت داخل شې غوي مړ داسورني میډي راوخې دا چې په ناس ته دا چې زبردستونده کېاسي او دا کړ صاحب کې سړي دا ذل بیا دا ورپسیږي الوزیرا الوزی نور بس سید دا څنګه ته خو کوله اسبول الله تعالی سکی دا کې او زبردس منډه به وي که چا و یاره زمونږه د زه د میدارې زما ېره خو چې ی و کوله سړی چې کم ی کې او دا کېد به په ی هم س کې او کې پل و را او ب او داس را وخت او داس یو سړی و چې داه میډیرر خو چې بچ م کېږي لکه نه نه به داکې بچ کي که د په خپله خوښ راړو تلیپله راړ الله خلله کلجن نه اوس چیانو تجربه کوی ل خیرري انل سړی به نمبر دی ان الله خلق الجنه یقینا الله رب لذچه کمندرو داخل به کیتا له جنت تا فلا تشاو ان تحملن استكن دا فلا تشوال تا الا دکنه دا دغې نه استثناء ده نو بخوخه ايته دا چې ته چې کمونو سور شپ یو من مين یاقوته حمرا شاغه سرو یاقوتوي چې تا له والو رزي په جنت کې چې کم زیستا خوخه الا فعلته مگر دا کاربن په جنت کې سکی اوکي کدا د خوخي کې دا و موکي ان رجل من اهل الجنه استعذ ربه یو سړی او په جنت اجازه ته غوړ د خپل رب نه په کاروانده کې رانیس کاکا و خو خدای دې وبخیزه موکي لیک یو سړی و ډیر زمیدارو دمن کې لیک چې مشهور ده کبه زمیداری پیتی لګې دې رانیس کاکا ته و لګې دې کدا غدا خوخه چې اوس لکه ز په کیسه کوم چې د زمیداری کوم او س شوق دې فقال له در مرکلی در خونه دی قال بلا ولیکنی و حب وان از را دامیم خوختی دانا چه داشته می بایدی شی و لکه در کروانده می لگه سزاد خواه خدا فابازارا فابادر طرف و نباته و استیواهو در کروانده و کی نو پا یاوسو بر رب دسترگا که پا رب دسترگا که باشه که منو فصل سشی راو خیجی او اغا باشه کمنو برابر شی لو بشی او در غرم را غر پشی فبادر بعد تلوار سره نظر تاو کی نو نباته هوستوا وهو نو په یو رب دستره کې ب چې کمونه د هغې کاروندهويبرابرې دلبي لا کېدلب نفکانه امساال جیبال د غرومرره بهشيه یقول الله اووتعاالله الله به توويدونه کا یب یبن دم ف نهلا شو بیایو کشیون بس کا که نه ی بنی دمه په د پټجهنه ته موړل نشوي فاین نو لايوش به وکشه او 19 شوه تعاله موړل کی سوم بیا د جنت د ټولو نعمتونو په اخر کې چې داسې یو پیره د جله کوي او غو زه ختمېدو شي خو نه دي کانا خو یو پیره پیره د جنت مشاهده کوي کانا نو په اخر کې به د ټولو نو لوي نعمت نصیب شي سوم اخر ذالک رؤیت رب العالمین لازم ټول ته نصیب کیږي بیا دې په خیر کې چې کومنو هغه دیدار الهي دې د الله تعالی له دل دي و ظهور سلطان التجليات فی جنۃ الکثیب هغه چې کومنو ظاهری دلی د سلطان التجليات دا ټول جنۃ چې کومنو د الله تعالی د رحمت تجلغا نه دي دا چې کومنو د الله د رحمت صدا تجلا د مخ کې ویلو کنه دارش نه تجللا راځي په دا ټول تجلغا نه دي خو سلطان التجليات چې کومنو هغه هغه چې د ټولو تجلیاتو چې کمدو نو سردار ادافي جنت الکثيب جنت کی پوچت ځای کې وای د شوګو ډیر کوي بیا د جنت شي ګی دا وسنۍ نه دي چې دا سې دي کنه ثم کائنون بعد ذلک ما کو وان د دینه پس په بیاسکي کې وی نور بت نه شم م کاین نو بعد د ذلكکه بیا کې دل <سؤال> په د د نه هاغه چې سطې غلی کېږم وله سکو وه او ذکر کو می نه اقتده ان ب الله عليه او وسلم نبی سلاملم نهدي زیکر کي نور نه منګم شو غلی شو